Victor Papilian, partea a patra. Viața literară din Sibiu anului 1945 era dominată, desigur, de numele și personalitatea lui Lucian Blaga, profesor la Facultatea de Filozofie și autor în continuare de opere incitante. În ce mă privea, îi citisem toate cărțile, nu-l văzusem niciodată. Nu în față de el aceeași imens admirație ca și pentru arghezii dar iată, nu am îndemnat să-l caut și nici cel puțin să-i audiez o prelegere. Reveneam în viața cetății după câțiva ani de claustrări, în care timp informația mea literară fusese minimă. La polovragi nu primeam reviste, scritori nu prea veneau. În Sibiu eram aproape străin, iar câteva experiențe recente mă învățaseră să fiu circumspect față de noile prietenii. Prins între sala de curs, sala de disecție, laborator, bibliotecă și casă, prindeam din fugă câte o veste mai acătării atunci când nu era inundată de zgomotoasa publicitate a unei operete de Mircea Sărman, la casa căreia se băteau studenții. Se vorbea însă de existența unui cer literar, unde se promovau tineri scriitori ca Ștefan Augustin Doinaș, Radu Stanca, Inegoițescu, Cornel Regman și alții, care ar fi gravitat în jurul lui Blaga. Cel puțin așa se spunea, fiindcă mult mai târziu am înțeles că, în realitate, aceștia păstrau față de presupusul mentor, o distanță nu numai decentă, ci și orgolioasă, ca unice ce -și formaseră și o profesiune de credință estetică pe cont propriu. Oricum, în văzuhul academic sibian, cercul trecea drept o elită spirituală, iar însuși numele lui presupunea existența unei circunferințe care delimita un spațiu închis. Cu câțiva dintre cerchiști m-am cunoscut absolut întâmplător, de la individ la individ, fără ca numele unuia să-i spună mare lucru celui alt. Când le-a apărut revista, o clipă mai a ispitit gândul de a le oferi colaborarea, dar tot atât de repede mi-am luat seama. Nu mă simțeam îndeajuns de pregătit. Încă de pe atunci mă înfruntam cu o boală De care n-am scăpat nici astăzi Am șovăit îndelung, luni și ani Înainte de a-i tiparul tiparului un text Iar după ce am făcut-o, m-am căit Poemele mele dramatice, publicate Cu întârzier de până la 15 ani Între 1966 și 1969 Mă mustrau dintre coperțile cărților Care vai, mi se păreau grăbite Și s-au cerut retipărite În 1972 Cu severe condensări și Vizuiri. La stadiul meu sibian, revista Cercului Literar reprezenta un nivel de aspirație, nu de împlinire. Deși mă socoteam destul de bine instruit în problemele teoretice ale dramaturgiei, citeam cu admirație în numărul de început al revistei articolul lui Radu Stanca despre teatru literar și copiam fragmente pe care, iată, le regăsesc și acum într-un caie de notițe din vremea aceea răsfoit cu emoție. Dar mai era ceva. Se presupunea, cum am amintit, că cerchiștii gravitau în jurul lui Blaga, eu însă gravitau în jurul lui Papilian, iar cei doi scriitori nu se aveau bine între ei. Nu cred că era vorba de o dușmănie, dar oricum nu comunicau, se evitau. De ce? N-am știut niciodată limpede. Papilian împomenea rar de blaga și atunci cu oarecare iritare ca de unul care nu-i gusta literatura și a cărui filozofie la rândui nu o împărtășa. Ei și, mă întrebam nedumerit, încă nu pricepeam ravagile orgolului. Studenții mai bătrâni care se pretindeau și știutori unor taine vorbeau de rănile unei rivalități mai vechi, de tinerețe, a celor doi, asupra unei femei cu haruri de frumusețe, cultură, inteligență, talent și distinție, care însă până la urmă a preferat să se mărite cu un judecător obscur și poet mediocru din Brașov. Mi-am amintit de aceasta ceva mai târziu, peste câțiva ani, când am cunoscut-o pe domnița în casa lui Tudor Arghezi și când privind-o lung, îmi dădeam seama că la vârsta ei de atunci nu-și pierduse nici unul din atributele legendei, sugerând imaginea a ceea ce trebuie să fi fost femeia salonului francez în epoca iluminismului. Nu știu dacă și cât va fi fost adevărat din povestea rivalității celor doi clujeni. Dar că Blaga i-a păstrat domniței o prietenie autentică știe acum toată lumea, mai ales de când văduv și îndurerat, Bietu Gherghinescu a avut nedelicata inspirație de a publica o seamă de scrisori ale poetului transparente către soția sa. Dacă Blaga nu avea un cenaclu, acela al lui Papilian nu funcționa. Mai vechi săi membri se să risipiseră, alții noi nu se prea aveau. Pe de altă parte, condițiile sibiene cale oricărui refugiu erau vitrege. Profesorul nu dispunea de un loc potrivit unde să-și adune ucenicii, iar casa în care locuia el cu familia, pe undeva pe la marginea orașului, nu era prea încăpătoare. Mă întrebam însă uneori, observându-i ritmul activității zilnice, când ar fi avut profesorul timp să ocupe și de îndrumarea unor tineri între ale literaturii. Mă întrebam însă uneori, observându-i ritmul activității zilnice, când ar fi avut profesorul timp să se ocupe și de îndrumarea unor tineri într ale literaturii? Pe lângă alte însușiri, Papilian uimea prin multilateralitatea preocupărilor sale, fără ca vreuna din ele să lase impresia de diletanti sau aproximație. Era în același timp un profesionist al catedrei, al scrisului și al artei, cumulând energii ce se revărsau în șuvoaie, pe cele mai neașteptate tărâmuri, ca dintr-o cumpănă a apelor. Celebru profesor universitar, autor al unui vast tratat de anatomie, ca și al unui manual de disecție, folosit și astăzi de studenții în medicină, dramaturg prozator prolific, care-și făcuse un nume în povestire, nuvelă și roman, el era și un mare animator al vieții teatrale și muzicale. Fusese director al Teatrului Național și al operei din Cluj, nesfiindu-se să-și revendice el însuși virtuozități de violoncelist. La vremea când l-am cunoscut eu, nu mai cânta. Cânta însă la vioară domnul Le Zilber, șef de lucrări la catedra de chimie medicală, cu care mă întâlneam aproape zilnic la o pensiune săracă, unde oarecare frau Schlosser ne hrănea cu cartofi și unde el mi-a destăinuit singurul secret al vieții lui particulare, viața de văduvie și pustietate, pe care și-o petrecea la o margine a orașului, în vecinătatea câmpului, la etajul unei case cu două caturi. Dimineața, la ora 5, îmbrăcat corect, cu gravata anodată și cu vioara sub bărbie, cânta în întregime sonata Croiz într-o amintire a soției lui. Rituarul acesta îl săvârșea domnul Zilber în fiecare zi fără abatere, ca pe o rugăciune de dimineață, reintrând astfel în comuniune cu singura adevărată dragoste din viața lui, după care pleca spre laborator, să-și petreacă restul orelor printre mojare și eprubete, fără ca cineva din cei ce-l cunoșteau acolo ca pe un erudit al acizilor complicați, de tipul celui alfa-amino-beta-para-oxifenil-propionic, să poată bănui în el sensibilități de eremit beethovenian. O fața ascunsă a omului de toată ziua, duminica lui de taină, miezul nopții lui de sustea steaua polară, o, se ne, e solitaire, se du de, de la terre. Și totuși, scenarul lui Victor Papilian a funcționat vreme de 5 dimineți consecutive, în 2. Avem la mine manuscrisul unei piese de teatru pe care o intitulam Drumuri, întâiul meu proiect ambițios de operă vastă, menită de mine să mă consacre la 24 de ani, un poem dramatic care număra, cred, numai puțin de 4000 de N de casilabi, Tirania lui Shakespeare. Împărțiți, firește, în numai puțin de cinci acte, tirania Imparului clasic. Profesorul mi-a programat câte oră pentru fiecare act dimineața între 8 și 9, în cabinetul său de la Institutul de Anatomie. Eu citeam, șezând pe un scaun, el asculta alungit pe o canapea, într-o rână, cu capul în palmă. La sfârșitul orei ne despărțeam fără comentarii, nici n-ar fi fost timp și pentru ele, îndreptându-ne fiecare către treburile lui. El își pregătea prelegerea de anatomie topografică, eu alergam spre laboratorul de histologie. Comentariile le așteptam la sfârșitul lecturii ca într-un adevărat cenaclu și mă pregătisem emoționat să minsem toate observațiile. Mă interesa îndeoseb să aflu dacă izbutisem să nu fiu contaminat de show și pirandello și dacă Freud nu-și vă râse coada în psihologia a cel puțin doi din eroii mei. Spre marea mea dezamăgire însă, Papilian a procedat profesoral. Mai întâi mi-a rezumat piesa, de unde se vedea că o ascultase cu mare atenție, subliniind câteva scene și personaje, apoi mi-a dat note. Șase pentru actul întâi, șapte pentru al doilea, 8 pentru al treilea, nouă pentru al patrulea și zece pentru cel final. La urma urmei puteam fi mulțumit de urcuși, ceea ce mai ales în teatru e foarte important, dar îl începuse prea de jos, Aș și prefera ca nota maximă să fie precedată de jumătăți sau sferturi de punct. Atunci însă, mai precis, curând după aceea, am început să mă gândesc și la altceva. Nu mai citisem semniciată piesa cu glas tare, în afară de câteva fragmente la polovragi lui Emil Bota și Arșavir Actelian, poposiți din curiozitate și de năpraznă, închilia unui călugăr de scult și cam peticit, despre care starețul le șoptise că scrie literatură și de abia acum îmi dau seama de dificultățile pe care le poate întâmpina în spectacol Teatrul în Versuri. Aveam nevoie să cred că lectura piesei mele, chiar cu pauze de câte o zi între acte, ne obosise pe amândoi deopotrivă, pe cititor și pe ascultător. Oricât ar fi, îmi ziceam, versul de viu și actorul de dăruit, e greu de presupus că spectatorul poate răbda cu ușurință două-trei ceasuri de prozodie monocordă, chiar în N de casilab, cel mai dramatic dintre versurile posibile, fără să aibă impresia că i-a acordat autorului un procent de bunăvoință. Trebuia făcut altceva și acum. De fapt, acestui gen de literatură îi se spunea pe atunci poezie dramatică, nu teatru în versuri, cum ne-a obișnuit critica de astăzi sau, mai rău, teatru versificat sau, cu ceva mai multă înțelegere, teatru poetic. Peste numai câțiva ani, atacam curajos în Miorița procedeul polimetriei, dar nu o polimetrie întâmplătoare, de dragul numai al variației, ci una supusă unor riguroase criterii estetice. Acesta este, cred, singurul meu câștig de pe urma acelei lungi lecturi literare din cabinetul Institutului de Anatomie. Cenatul lui Victor Papilian avea să-și recapete ființa de avea în iarna anului următor. Firește, marele, copleșitorul, emoționantul eveniment cultural fusese întoarcerea universității la vadra ei după cei patru ani de suriun în care o alungase ocupația hortistă asupra Ardealului de Nord. Rănită demnitatea ei națională, intelectualitatea academică îndurase cu greu sentimentul frustrărilor sibiene, în timpul cărora, la petrecerile studențești, răcăcioase și mai degrabă triste, învia zilnic cântecul clujule, măi, clujule sau versurile devenite faimoase prin popularitate ale lui Petre Bucșa. La ocoliș în Făgădău, de patru nopți, jinar sui rău. Învăluiți de jale și dor, oamenii continuau să creadă cu putere în biruința finală a dreptății care a și venit, odată cu biruința armelor, durată pe nenumăratele jerfe ostășești. Bucuria întoarcerii era întâmpinată însă de numeroasele probleme morale și materiale ale unei epoci de tranziție. Pe de o parte, rămășițele iredentiste încă mai nădăjduiau că în curând ceea ce pierduseră pe front vor recupera diplomatic la conferința de pace de la Paris, în care se înscăutau, prin toate mijloacele, să-i inculce conștiinței românești, suverana pe pământul strămoșilor, o stare de incertitudine și provizorat antagonismele se consumau zilnic, uneori dramatic, pe stradă, în restaurante și săl de cinematograf, deseori rezolvate la chesura poliției, de unde împlicinații ieșeau de obicei tunșchi lug. Pe de altă parte, întărâmul economic, sfârșitul războiului, adusese după sine inflația, cu tot cortegiul ei de neajunsuri. Bursa unui student era de 90.000 de lei, în timp ce masa de prânz la cantina universității, de altfel singura care se servea în 24 de ore, ajunsese la 110.000 de lei. Pensiunile particulare puteau oferi o mâncare gătită, nu însă și pâine, pe aceasta șo agonisea fiecare după cum îl ajutau mijloacele. Studenții aveau nevoie de locuință. Numărul lor se dublase aproape, prin cei întorți din război și prin evrei ce își redobândiseră dreptul de a învăța, aveau nevoie de hrană, de medicamente, de material didactic și chiar de îmbrăcăminte. Conducerea vechiului centru studențesc pentru Maior, reînființat de curând, luase o seamă de inițiative gospodărești de asistență socială, dar la scurtă vreme a fost nevoită să se confrunte cu provocările irredentismului Hortist, ceea ce a făcut ca problema națională să devină prioritară, mai ales în acel mai-iunie 1946, când studenții mea Clujană, avea să facă dovada unui patriotism matur și demn. În astfel de împrejurări, și-a reactivat Victor Papilian cenatul său literar, mai întâi în locuința sa provizorie, de la Institutul de Anatomie, unde a viețuit o vreme, cu familia, până a putut să reintre în vechea lui proprietate, apoi, odată cu iarna, în apartamentul central și spațios al protopopului Florea Mureșan, om așezat, blajin și harnic, foarte instruit și cult. Avea o bibliotecă bogată, din care nu lipseau nici cărțile rare și nici cele curente de erudiție, printre care opera completă în franțuzește a lui Ioan Hrisostom. Își pusese numele pe o frumoasă ediție a cazaniei lui Varlam, dar treburile parohiei, multe și conștiincios împlinite, îi descurajau proiecte viitoare de editor pe care și le-ar fi văzut tot în jurul unor pietre de temelie ale vechii noastre culturi. Adevăratul anfitrion însă era Eugenia Mureșan, soția sa, femeie înzestrată cu frumusețe suavă și intelect rafinat, poate cumva echivalentul Clujan și ușor decalat în timp, al domniței Gherginescu Vania, care cultiva ca și aceea orgoliul de a se ști în compania oamenilor de litere. Ea însă, scriitoare, publicase un volum de nuvele în vierea fariseului Eleazar, una din puținele cărți românești apărute în timpul ocupației hortiste, importante prin însuși faptul de a fi existat, cel puțin ca simbol al unor prezențe spirituale. În casa ei l-am cunoscut pe Ion Luca și ceva mai târziu pe Lucian Blaga. Casa Mureșenilor avea o dae foarte spațioasă către stradă, un fel de salon cu fotolii și canapele, tablouri și covoare. Acolo aveau loc ședințele cenaclului. Într-un perete se deschidea o vatră largă cu hojac în care ardeau bușteni groși cu flacără mare. Lângă ea se așeza uneori cu genunchii strânși pe covor, Zorica Lațcu, ființa aceea pură și stranie, cu intelectul doldora de greacă și latină, devenită mai târziu și în singurătate, traducătoare a lui Origen, și citea din poemele ei în metru antic. Daphnis, odată din fluier, zicea amețea la cea dulce, care-i cuprinde pe miri când se duc în atac să se culce. Versuri al căror livres să deconspira numai prin prezumția știută de toți că autoara era predestinată solitudinii caste. Zorica se rostea cu mari dificultăți în conversație, dar de îndată în ce începea să spună versuri, graiul ei se limpezea ca prin miracol și silabele curgeau dulce ca o incantație. Dacă mi-amintesc cu adevărat de poezia acelui cenaclu, aceasta e poezia celei ce publicase la Sibiu în 1944 Insula Albă, poeta cu obrazul palid și ochii intransă, al cărei nume a rămas până azi, mai mult în manuscrise. De altfel, nu pe mulți mi mai aduc aminte din cei ce se adunau atunci în cenaclu. Numele lor tipărite s-au strâns la oaltă o singură dată în primul număr și ultimul al revistei ABC Dar Literar, apărut în primăvara lui 1946 în formatul biletelor de papagal, pe hârtie ieftină și la prețul de 800 de lei. Nu-l mai aveam de multă vreme, poate chiar de atunci, dar cineva mi-a dăruit de curând un exemplar supraviețuitor pe a cărui primă pagină citesc coloana colaboratorilor în linie alfabetică, așa cum probabil i se cuvine unui abecedar. Valeriu Anania, Ionel Bulboacă, I. Cârja Făgădaru, Anton Crișan, Victor Ilieșu, Paul Lucian, Ion Maxim, Iosif Moruțan, Iorgu Moldovan, C. Munteanu, Donica Oprea, Letiția Papu, Petre Pascu, F. Păcurariu, Mihail Pop, Valentin Raus. Curios mi se pare faptul că, deși articolul de fond al revistei pretinde că numărul însumează o selecție din producțiile citite în cenaclu, numele Zoricăi Lațcu lipsește, după cum nu-l aflu nici pe al lui Titus Sifu, autor de povestiri și nuvelete pierdut și el, ca mulți alții, în hățișuri extraliterare. Aș bănui aici unele aprehensiuni personale ale lui Făgădaru, omul cel mai apropiat al lui Papilian, secretar al cenatului și, în fapt, inițiatorul și redactorul minusculei foi literare. Bietul cârja veleitar încă de pe atunci, dar cu care izbutisem să mă împrietenesc, poate că, datorită și profesorului, emigrat mai târziu în America și la vremea când mă aflam și eu pe acolo, m-a provocat abuziv la o polemică tăioasă în care nu i-a încruțat nici insuficiența talentului, nici versatilitatea caracterului. Scriam, aproape plângând, cu disperarea celui ce își pedepsește propriul său copil sau un frate mai mic. Ne-am împăcat peste câțiva ani în satul său de lângă Turda, unde se întorsese într-un sicriu de metal, cu heruvim genunchias la colțuri, să se odihnească în pământul strămoșilor săi. Papilian prezida ședințele Cenaclului, conducea discuțiile dintre lecturi, intervenind des cu vocea lui precipitată și îndulcind asperitățile cu un umor rafinat. Nu excela însă prin spirit critic și nu cred să fi învățat ceva de la el. Frecventam Cenaclu cu regularitate, deși cam din fugă, și citeam poezii mai vechi ascunzând că unele trecuseră prin cenzura de foc a lui Argezi. Scriam puțin, aproape deloc, căci nu mai aveam timp și pentru literatură. Eram triplu student la medicină, teologie și conservatorul de muzică și toată ziua alergam de la un curs la altul și de la un laborator la celălalt. Seara dădeam lecții unui elev din mănășturi, în schimbul unei feri de pâine și unei străchini de lapte, pe care părinții lui mi le puneau drept pe masă. Eram sărac lipit pământului și mi se isprăvise traista cu prune uscate, al căror gust asociat cu acela al mămăligii îmi acrise sufletul. Nemai primind banii pentru chirie, gazda mă poftiță afară și m-a salvat profesorul Hațieganu, care, deși nu mai era rector, a avut încă destul autoritate morală spre a-mi oferi, în schimbul câtorva servicii mărunte, o cameră în vila din mijlocul parcului sportiv al universității, unde-și avea și el partea lui de titorie. În afară de îngrijitor, vila mai era locuită într-o odaie de la etaj de faimosul Moina, campion european la alergările pe 100 de metri ne înțelegeam bine, îi devenisem chiar simpatic, cu toate că în fiecare seară, târziu, când mă întorceam din mănășturi, zdrobind de oboseală și aproape sătul de pâine cu lapte, în loc să-l las pe om să de devreme, ca pe unul care se scula în zor să-și facă trapul pe aleile parcului, eu mă apucam să-mi fac exercițiile la vioară, scârțâi solfegii și apoi trăgând cu disperare pe balada lui Ciprian Porumbescu, prima piatră de încercare a tuturor elevilor de conservator. Pe aceasta am cântat-o de vreo două ori și în fața lui Papilian, împreună cu frații Racolța, la care locuisem o vreme, iar el ne asculta, privind pe fereastră, cu urechea cunoscătorului. A uneca frumos în poziția a doua, cam abrupt în a patra, mai aten la flageolet. Bietul moina... Mi-o suporta noapte de noapte, fără să protesteze. Se mira doar cum pot să rezist dormi numai patru ore din 24 și mă îndemna, prietenește, să cheltuiesc numai o jumătate de ceas fugind cu el dimineața prin parcul pustiu, sfat pe care eu l-am respins cu indignare. Moina a fost liniștit doar în seara când mi-am dat seama că exercițiile mele muzicale ultragiază o privighetoare de care se înfiora și luna în frasinul de lângă piscină. Înțelegând că nu voi putea niciodată să o egalez, am pus arcușul deoparte și capăt veleităților mele de violonist inspe și m-am întors la literatură. Ce faci, iubitule, numai mai m-a întrebat Papilian. Cânt, dar nu mai pe liră." Mie mi-e dor de violoncel." Domnule profesor, de ce nu vă puneți o piesă la național? Cred că Buteanu nu va respinge propunerea." Nu, dragă. Nu de Buteanu mi-e frică, ci de public. Piesele mele nu plac, asta e, ce vrei." Să vă spun un secret. Eu l-am propus pe drumuri la Național și nu l-a luat nimeni în seamă. Nu mi-au dat nici măcar un răspuns. Ai fost la Buteanu? Nu chiar la el, dar l-am lăudat într-un articol pe care Ioanechii Olteanu mi l-a publicat în tribuna Ardealului. Zău? Nu l-am citit. Nici Buteanu nu știe cine l-a lăudat, că ce-am semnat cu numele meu de la mănăstire. Politică discretă. Și pentru ce, mă rog, l a lăudat? A anunțat că va pune scenă seringa lui Arghezi puteai să-l lauzi pentru altceva. Arghezi nu poate fi dramaturg. Și de ce? Mă rog frumos dumneavoastră. Ai citit piesa? Nu, n-am citit-o, dar eu cred în scrisul lui Arghezi. Nici Blaga nu e dramaturg și nici filozof. Blaga e un mare poet și atât. Tot e ceva, dar să vă mai spun un secret. După ce am isprăvit descris drumuri, am trimis o copie dactilografiată la Biblioteca Academiei spre păstrare, fiind în teamă că opera mea să nu fie doamne ferește, distrusă de vreun bombardament, zic și zău, am primit și adeverință. De ce, mă rog, n a trimis-o la Biblioteca Vaticanului? Acolo nu are acces decât Camil Petrescu, el e un consacrat. L-ai cunoscut pe Camil? Nu, dar îmi vorbea despre el admirativ Arghezi, Zicea că e talentat de pute. Ha, ha al dracului Arghezi. La Cluj se reactivase de curând și societatea scritorilor din Ardeal, al cărui președinte era tot Victor Papilian. Nu știu cum am pomenit coptat în ea, nu se ținuse nicio ședință, nu primise nicio hârtie. În fapt, hotarul dintre Cenaclu și societate era atât de nesigur încât deseori o grupare se confunda cu cealaltă. Societatea ne-a oferit posibilitatea să ieșim de câteva ori la lume în șezători publice și să ne confruntăm astfel nu numai între noi, ci și cu ascultătorii anonimi, a căror reacție putea fi un criteriu, dacă nu neapărat estetic, cel puțin social. La una dintre aceste șezători, Ținută la 25 martie 1946, în aula colegiului academic și patronată de prezența a două mari personalități locale ale timpului, Nicolae Colan și Iuliu Hosu, a apărut și Ion Agârbicianu, care a citit fragmente de proză inedită. Moș Agârbicianu, cum i se spunea, avea o casă pe strada Andrei Mureșanu și trăia mai mult retras. La vremea când locuiam sub dealul Feleacului, la gazda care avea să mă dea afară pentru neplata chiriei, treceam zilnic prin fața casei lui și îl vedeam uneori în grădinița din față cu săpăliga printre flori. De tot atâtea ori îl salutam, dar niciodată n-am avut curajul să-i turbul liniștea printr-o bătaie în portiță. Ne-am cunoscut strângându-ne mâna, numai atunci, la colegiul Academiei, după ce am citit și eu o poezie urmărită cu emoție îndeoseb de Nicolae Colan, în inima căruia nu se poate să nu se fi mișcat atunci și o undă de orgoliu confesional. Apoi nu l-am mai întâlnit pe Agârbiceanu și îmi pare rău. Printre cei mai răsfățați dintre tineri era Francisc Păcurariu, căruia îi se spunea François, din pricina admirabilelor sale traduceri din Vion. Nu am la îndemână bibliografia lui Păcurariu și nu știu, deci, dacă a continuat sau dacă a dus la capăt opera de tâlmăcire a poetului Vagabond, întreprindere de care însuși Arghiedi se temea, dar aș crede că el ne-ar fi dat un lucru mult mai bun decât versiunea prea cenzurată a Zoei Verbiceanu, și decât aceea barcanizantă a lui Dan Bota. Până la noi probe, mărturie poate sta balada publicată în acel unic număr al ABC-ului literar. Ieșiri mult mai spectaculoase am avut noi într-un turneu de șezători literare la Gherla, Bistrița, Năsăud și chiar în Căminul Cultural, din prundul Bârgăului, satul de baștină a lui Tifu, care era, mi se pare, și organizatorul turneului. Papilian nu ne-a însoțit decât cu binecuvântarea lui. Îl aveam cu noi, în schimb, pe v copilul chiatră, cu inepuizabila lui vervă și cu nenumăratele anecdote, din țara și pe seama moților, cu care își făcea colegii să se cocoșeze de râs, mai ales când se aflau, și asta se întâmpla destul de des, în jurul unei glaje de pălincă. Întâlnirile noastre cu ascultătorii n-a spune ca acum cu cititorii, întrucât puțin dintre noi apucaseră să-și publice o plachetă, în majoritate, elevi și profesori de liceu, dar și țăran și târgoveți erau emoționante, uneori până la lacrimi, poate nu atât prin vibrația lecturilor noastre, cât în mod sigur, prin sentimentul general că prezența domnilor scritori de la Cluj făgăduia o reînviere culturală într-un ardeal românesc de abia eliberat de subcotropire. Acest sentiment ne obliga să ne corectăm ținuta și năravurile. Plecaseră din Cluj un grup de tineri scritori hotărâți mai întâi să-și epateze auditorii și apoi să experieze boema dintre două șezători, dar contactul cu mulțimile le crea conștiința că misiunea lor e mult mai înaltă și mai serioasă decât aceea de vedetă literare care își alimentează o glorie de afiș. Încă de la început, fiecare întâlnire de acest fel căpăta profilul unei sărbători și nu odată s-a întâmplat ca, în funcție de atmosfera sălii, să citim altceva decât ceea ce ne propuseserăm sau, mai simplu, să improvizăm. Prestigiul de exponenți național ai culturii trebuia salvat chiar și când împrejurările nesileau să-l aproximăm, așa cum s-a întâmplat la Gherla, localitate programată în drumul nostru de întoarcere spre Cluj. Organizatorul, foarte mândru de performanțele lui, ne-a prevenit că în gară la lăsarea serii, vom avea o primire triunfală, că vom fi întâmpinați de aproape toată populația orașului cu drapele, flori și fanfară. Nu mai amintesc cum s-au încurcat lucrurile, cert este că am pierdut trenul menit să ne ducă spre o nouă glorie și ne-am pomenit la gherla cu un altul, după miezul nopții, unde ne aștepta o gară pustie și un impiegat copleșit de dezolare că îi se ratase un moment istoric. A doua zi, încă de dimineață, s-a dat spoară în tot orașul că domnii scritori de la Cluj se află totuși în localitate și că șezătoarea va avea loc în aceeași aulă a liceului de fete. Succesul a fost tot atât de emoționant, dar nimeni dintre gerleni n-a aflat cum își petrecuseră domnii scritori noaptea. Numai noi o știam și avusese să grijă să nu suflăm o vorbă. Mult mai dezolați decât împiegatul gării, am pornit-o pe străzile goale fără să știm unde ne vom opri. De un hotel nici nu putea fi vorba. Cuiva dintre noi însă i-a venit ideea năstrușnică să apelăm la bunele oficiale poliției, pe lângă al cărei sediu tocmai treceam. Comisarul de serviciu, curtenitor și confuz, după ce ne-a ascultat explicațiile și păsul, nu ne-a putut oferi altceva decât câteva scaune, o bancă și două birouri de pe care a măturat dosarele. În rutul capului nu a acceptat să ne găzduiască în arest, unde cel puțin erau paturi, de frică să nu-i se pună în seamă o nelegiuire. A fost însă de acord dimineața să nu deconspire cazul de forță majoră. Cu toate acestea, viața în sine a cenatului papilian nu era zgomotoasă, Deși mult mai puțin discretă decât aceea a literar, care muta de asemenea la Cluj, își desfășura activitatea în paralel și păstrând vechile distanțe sibiene. De fapt, distanțele erau tot acelea dintre cei doi mentori, unul real și altul prezumat, membrii celor două grupări, în marea lor majoritate încă studenți, nu aveau motive speciale să se ocolească. Viața i-a întâlnit atunci și mai târziu în aceeași arenă a arderilor literare, fără confruntări polemice, și unii și alții aparțineau aceleași generații, o generație a unor vremuri de tranziție, al căror dramatism nu i-a scutit pe unii sau pe alții de potigniri și sângerări. Cei înzestrați cu har și perseverență au continuat să scrie uneori pe întuneric și au răzbit la suprafață cu debuturi editoriale târzii, la o vârstă când alții devin, mă rog, clasici în viață. De la Papilian au rămas puțini, foarte puțini, cei din cercul literar au învins aproape toți, câțiva dintre ei devenind nume mari în literatură. Semnele se vădeau încă de pe atunci la Sibiu și Cluj. Oricât i-ar fi ironizat cenacliștii pe cerchiști, în abecedar literar a apărut chiar și o notă răutăcioasă la adresa lor, în genere se știa că aceștia din urmă lucrează cu mai multă seriozitate și profunzime, că au o viziune estetică mai limpede și mai fermă. Papilian era, înainte de orice, un mare animator iar meritul său este acela de a fi ținut la oaltă niște tineri efervescenți care altfel se puteau stinge înainte de a putea măcar să făgăduiască.